Speranța Pista 24 Sub capitolul 3 Preotul intrase de o jumătate de oră. Ziariști, responsabil de tot soiul, se fățuiau în rătul baricadei, încet, așteptând acolo coborârea primilor inamici în piață pentru a supraveghea armistițiul. Shade, cu mânecile suflecate și cu pălăria lăsată pe ceafă, mergea între un funcționar al Partidului Comunist, Pradas, un ziarist rus, Golovkin și unul japonez, iar la fiecare trei pași trăgea cu coada ochiului spre spărturile din baricadă. Dar piața nu era populată decât de scaunele de cafenea cu picioarele în sus. Mirosul de mort și mirosul de foc alternau după cum bătea vântul. Un ofițer fascist apăru în colțul pieței și alunea dintre străduțele al cazarului. Plecăm mai departe. Piața a fost din nou pustie. Nu atât pustie, cum era în fiecare noapte la lumina proiectoarelor, cât părăsită. Ziua o readucea la viață, la viața pe care să se întoarcă, la pândă în colțurile străzilor, ca fașciștii și milițienii. Începuse armistițiul, dar piața, deoarece fuzese atât de mult timp locul unde niciun combatant nu putea trece fără a da peste mitralierele inamice, părea o piază rea. Trei milițieni se hotărâră în sfârșit să părăsească baricada. Se spunea că prin părțile recucerite ale al cazarului, se găseau saltele așezate sub umbrare, precum și jocuri de cărți, aceleași cale milițienilor de pe baricadă. Fiind atâta timp inamic și cu toate că mai multe părții fusese recucerite, alcazarul devenise misterios. Milițienii știau că nu vor pătrunde înăuntru în timpul armistițiului, dar aveau chef să se apropie de el. Nu se depărtau totuși de baricadă, mergând în grup de-a lungul ei. Și unii și alții sunt și mai gata de atac, își spuse șeid uitându-se printr-o gaură din și cu fruntea lipită de pânza încălzită, cu pălăria dată mai pe cea ca niciodată. Parcă ar fi pisici. Un grup de ofițeri fașciști apăruse tocmai din partea cealaltă de acolo de unde dispăruse primul, șovui în fața pieții pustii. Milițieni și fașciști, stând pe loc, se priveau unii pe alții. Alți câțiva milițieni trecură de baricadă. Sheid își luă binoclul. Și s-ar fi așteptat să întâlnească ură pe chipurile fașciștilor pe care abia le deslușa. I se părea însă că deslușește doar stingerală, întărită de neîndemânarea mersului și mai ales a brațelor, Izbitoare la oamenii aceștia, purtând în mod sigur uniforme de ofițeri. Milițienii se apropiau. Ce părere ai?" Îl întrebă pe cel care se uita prin gaura alăturată. Le vine greu la ei noștri să înceapă vorba. Începutul unei convorbiri nu se înfiripă ușor între oameni care de două luni încearcă să se omoare. Ceea ce despărțea pe oamenii aceștia și făcuse să-și dea târcoale, unii de-a lungul coloanelor, ceilalți de-a lungul baricadelor, era mai mult decât tabuul pieței. Ideea că, dacă s-ar apropia, și-ar vorbi. Alți faștiști coborau din Alcazar și alți milițieni părăsau baricada. patru cinci din garnizoane sunt într-adevăr găscivile, civile, nu-i așa?" întrebă Golovkin. Da. Uitați-vă la uniforme. Numai pe ofițerii lasă să vină." Nu mai era chiar așa. Soseau soldați din gardă, cu bicornurile lor de piele aspră și cu uniformele lor cu vipușcă galbenă, dar cu ispadrile albe. Milițienii au eliminat toți pantofii, spuse ziaristul. Dar acolo discuția începuse, deși între cele două grupuri erau cel puțin 10 metri. Între doi saci, Shade își aprinse pipa și se îndreptă spre locul convorbirii, urmat de Golovkin și de Pradas. Cele două grupuri tocmai începeau ciorovăiala. Despărsiți de cei zece metri ca printr-un loc sacru, gesticulând cu gesturi cu atât mai ciudate cu cât nu înaintau, își aruncau argumente dând din mâini. Pentru că noi cel puțin luptăm pentru un ideal, mișei încornorați, spuneau o fasciștii în clipa când ajungeau acolo. Și noi? Poate că noi luptăm pentru casele de bani, feciori de curve ce sunteți? Și ca dovadă că idealul nostru e cel mai măreț e că e al tuturor. Ne doare cod de idealul tuturor. Ce contează într-un ideal e să fie cel mai bun, analfabetule. Se ochiseră timp de două luni și acum își mențineau relațiile războinice întrucât nu găsau altele. Și totuși, Ia spuneți, ideal e să aruncați cu gaze în Abisinia? Ăsta ideal să fie băgați muncitorii germani în lagărele de concentrare? Unde idealul când muncitorii agricoli sunt plătiți cu o peseta pe zi? Unde idealul în masacrele din Badajoz, slugoi asasin. Dar Rusia e un ideal? Dar ce e? Pentru cei care n-au fost pe acolo, Republica Muncitorilor, mult ne mai pasă de muncitori. De aceea o urăsc patronii tăi? Dacă ești de bună credință, uite... Toate târăturile din lume sunt alături de voi și toți cei însetați de dreptate sunt cu noi, chiar femeile. Unde-s voastre? Ești soldat din gardă? Nu ești prinț. De ce femeile cu noi? Mai întâi femeile să-și țină flanca în cornoratule, iar idealul incendiatorilor de biserici n-ai decât să ți-l păstrezi. Dacă ar fi mai puține biserici, n-ar fi nevoie să li se dea foc. Prea multe biserici de aur și prea multe sate fără pâine." Ziaristul ajunse lângă milițieni, tulburat că încerca același sentiment pe care îl dădeau ciorobăierile zadarnice ale șoferilor parizieni și ale birjarilor din Italia. ce cu ăsta?" întrebă un milițian arătându-l pe Golovkin. În ajuns, Sheid fusese văzut cu Lopez, era de-ai lor. "-Corespondent al unui ziar sovietic." Golovkin avea pomeții proeminenți, chipul scofălcit al țăranilor din sculpturile gotice. Sheid, în trecere prin Moscova pentru un reportaj, observase că rușii foarte apropiați de o lor țărănească, seamână adesea cu chipurile occidentale din evul mediu. Eu am o mută de indian, rusul ăsta are o mută de plugar, spaniolii au o mută de cal. Cei trei milițieni care ieșiseră primii de după baricadă rămâneau pe delături fără să înainteze în piață. Confruntarea idealurilor continua. Și totuși, zbieră unul din ofițerii fasciști. Una e să lupți pentru ideal, moțăind acasă, cum faceți voi, și alta trăind în subteran. Uitați-vă la voi, șleachtă de dobitoci! Avem noi ce fuma? Ce zice? Un milițian străbătu terenul tabu. Era unul de la CNT, cu o mâne ca cămă și suflecată pe un braț, în vineții de tatuaje. Soarele, aproape vertical, îi proiecta la picioare umbra pălăriei mexicane și el înainta astfel pe un soclu negru. Se îndrepta spre fașciști, parcă spre aselua la bătaie, cu un pachet de țigări în mână. S-a deștia că în Spania nu se oferă niciodată un pachet de țigări și aștepta gestul anarhistului. Acesta lua țigările una câte una și le împărți fără să renunțe la expresia de mânie. Le împărțea faștiștilor ca pe niște dovezi, ca și cum ar fi zis. Să-ți îngădui să ne reproșezi țigările astea. Dacă n-aveți, e din cauza complicațiilor războiului nemernicilor, dar nu avem nimic contra țigărilor dobitocilor. Continu de împărțirea, lua ferestrele drept martori. Când pachetul se goli, ceilalți milițieni care îi se alătură aseră, continuară împărțirea. Cum interpretați această distribuire idioată? întrebă Pradas. Semăna cu un mazare în care și-ar fi scurtat barbișonul ca să semene cu Lenin. La una din ședințele cele mai furtunoase ale Camerei Belgiene, am văzut formându-se unitatea frățească a tuturor partidelor pentru a refuza taxa asupra porumbeilor călători. 80% din deputați erau columbofili. Aici e francmazoneria fumătorilor. Vedeți, e ceva mai complicată treaba asta. Unul din fasciști tocmai strigase. Și totuși, sunteți bărbieriți? Ceea ce era cu atât mai ciudat pentru că milițienii nu erau de fel. Dar unul dintre ei, tot un anarhist, o luase la goană spre strada comerțului. Cei doi ziariști îl urmăreau cu privirea. s o oprise ca să vorbească cu un milițian rămas lângă baricadă. Acesta își îndreptă revolverul în direcția fașciștilor și l-agită ca și cum ar fi vorbit cu furie. Anarhistul plecă mai departe în fugă. Așa, Așa era la voi? Îl întrebă șeid pe Golovkin. O să vorbim mai târziu. E de neînțeles. Milițianul se întoarse cu un pachețel de lame jilet în mână. Îl desfăcea fugind. Erau cel puțin 12 ofițeri fașciști. Își încetă Goana. Nu știa cum să-și împartă lamele. Nu avea 12... Făcu o mișcare pentru a le arunca ca pe niște bombane copiilor, șovăii și cu dușmănie, dădu în sfârșit pachetelul fascistului celui mai apropiat. Ceilalți ofițeri se repeziră spre cel care îl primise, dar în fața hohotului de râs al milițienilor, unul din ei dădu un ordin. În clipa în care se despărțeau, un alt fascist sosea din Alcazar și venind din spre cealaltă parte a pieței, milițianul care-și scosese revolverul la trecerea celui care distribuise lamele se apropie de grup. Grozave mai sunt toate asta spuse el privindu-i pe fașciști unul câte unul. Glasul lui rămânea suspendat în aer și fiecare aștepta urmarea. Și o statecii? Să rămea acolo. De data asta era glasul urii, nici vorbă de a mai confrunta idealurile. Un ofițer spaniol n-are să intervine în hotărârea șefilor săi, răspunse unul dintre fașciști. De-abia la auzirea milițienii, când ultimul fașcișt abia sosit, tocmai spunea. Vreau să-l văd pe comandant, din partea colonelului Moscardo. Făte în încoa, spuse unul dintre milițieni. Ofițerul îl urmă. Shade și Pradas, scuns pe lângă uriașul Golovkin, îi soțiră în mijlocul mulțimii din ce în ce mai compacte. Mersul ei ar fi semănat cu o plimbare dacă ochii tuturor acelora ce urcau din nou spre piață n-ar fi fost nici a țintiți asupra alcazarului. Hernández ieșea din maghiarniță, urmat de negust, de mersării și de doi locotenenți, când ofițerul fascist se pregătea să intre. Acesta salută și întinse niște scrisori. Din partea colonelului Moscardo, pentru soția sa!" Și David a avut deodată impresia că tot ce văzuse n-ajun la Toledo și de zile întregi la Madrid se concentra în acești doi oameni ce se priveau cu o ură uzată în mirosul de ars al alcazarului, de unde vântul abătea fumul asupra orașului, ca faldurile unor steaguri zdrențuite. Cigările oferite, lamele de ras culminau cu aceste scrisori. La fel ca ostatecii, baricadele absurde, atacurile, retragerile, și când se risipea pentru o clipă mirosul focului, mirosul de cal mort devenind însuși mirosul pământului. Fernandez ridicase umărul drept ca de obicei și dăduse scrisorile unui locotenent, indicând o direcție cu mișcarea bărbiei sale prelungi. Găgăuță, spuse negusul, cordial totuși. Hernández ridicase de data asta amândoi umerii, tot cu aceeași senzație de oboseală, și îi făcuse în locotenentului să plece. Soția lui Moscardo e la Toledo?" întrebă Pradas fixându-și monoclul. La Madrid?" a răspuns Hernández. Liberă?" întrebă Sheid imit. Într-o clinică." Negusul dădu din umeri, dar cu mânie. Hernández se înapoi spre maghernița birou de unde țăcănitul unei mașini de scris răzbătea până la Sheid în strada tăcută de când cu armistițiul. Câinii mirați fără îndoială de încetarea focului începeau să se aventureze prin străduțele perpendiculare. Zgomotul pașilor și al glasurilor, din nou deslușit de când nu se mai trăgea, punea din nou stăpânire pe oraș, ca și pacea. Pradas, ținându-și bărbița cu mâna, îl ajunse din urmă pe capitan, făcând câțiva pași alături de el. ce cu trimiterea acestei scrisori? Politețe? Cu sprâncenele încruntate, cu o mutră mai curând perplexă decât ironică, mergea lângă ofițer. Acesta priva caldaremul pe care umbra pălărilor mexicane arunca confetii enorme. Generozitate!" răspunse în sfârșit Hernandez, întorcând spatele. Îl cunoșteți bine pe capitanul acesta?" întrebă Prada, sale cărui sprâncene nu reveniseră încă în poziția lor normală. Hernandez întrebă Shade. Nu." Ce l-a îndemnat să facă asta? Ce l-ar fi îndemnat să nu o facă? Asta, spuse Golovkin, arătându-o așa zisă mașină blindată ce trecea. Deasupra, cadavrul unui milițian. După felul în care era legat, se putea ghici că era prietenul celor ce l-aduceau. Ziaristul trase de cele două capete ale cravatei, ceea ce la el era un semn de îndoială. Se întâmplă des? întrebă Golovkin. Destul de des, cred. Comandantul fortăreței a mai trimis scrisori din astea. E ofițer de carieră?" Da, și Hernandez. Ce e soția?" întrebă Pradas. Nu-i dintre alea destrăbălatule. Nu-o cunosc, dar nu-i o femeie tânără." Atunci despre ce-i vorba?" spuse Golovkin. Spaniolisme? Sunteți mulțumit cu asemenea explicație? El ia masa la Santa Cruz. Duceți-vă acolo. Nu o să fie greu să fiți invitat." Printre ei sunt și comuniști. Printre milițienii de toate soiurile trecea și teroarea lui Panciovilia. Și ei deși dă dus seama că Toledo era un orășel în război ca și în timp de pace și că avea să întâlnească în fiecare zi aceleași ciudățenii, așa cum odinioară întâlnea acolo în fiecare zi aceiași ghiz și aceiași pensionari. Fasciștii, spuse el, nu atacă între două și patru din cauza siestei. Să nu vă faceți prea repede o părere despre ceea ce se petrece aici. Sacii de nisip și saltele revărgate ale baricadelor, aproape neatinși dinspre partea orașului, văzuți dinspre Alcazar, erau ciruiți ca lemnul ros de carii. Fumul adumbrit totul. Incendiul își urma viața lui nepăsătoare în liniștea ciudată a luptei întrerupte. Spre Alcazar, o altă casă începuse să ardă.